Ofrecémoslles agora a peza Grando Vila Morena para celebrar o 25 de abril a Festa da Liberdade en Portugal. Grando Vila Morena interpretada por Seca Afonso para dar paso directamente ao noso correspondente nas Rías Baixas, Xulio Simón. dor dentro de tiha cidade dentro de tiha cidade o oh, poder que mae dor de cada esquina un um amigo en cada rostro igualdade grande Vila vilemorena terra da fraternidade terra da fraternidade A sombra do mazinheira Que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Crandola la tua vontade Crandola a tua vontade Aida, assombrando mais e Aida, que jalança a vida Muito boa tarde dente com barro. Houbo invasión de portugueses estes días nas Rías Baixas, xa que no país veciño era festivo o 25 de abril. Mas tamén aquí se conmemorou esa data. No aniversario da revolución dos caravéis ou dos cravos, como eles din, cando o exército se ergueu contra a ditadura portuguesa o soar pola radio Grándola Vila Morena de Seca Afonso, O Ateneo de Pontevedra convidou a sumarse a interpretación colectiva da canción. Estivo guiada por Nelson Quinteiro e a agrupación Mais Cantos e tivo lugar o pasado martes ás 19 horas entre o Teatro Principal e a Casa das Campás E por que se celebrou este ano? Pois porque o presidente do Ateneo Xaime Toxo se trabucou coas datas e pensou que no 2023 se cumpría medio século de da revolución portuguesa cando en realidade son 49 anos de 14 do erro cando a súa idea de celebrar o 25 de abril xa estaba espallada entre os membros do colectivo así que se decidiu a seguir adiante e festeixar que van a alá 49 anos dende o día que pola radio portuguesa sonou a canción de Seca Afonso como sinal de que comezaba a revolución Planificaron un acto pequeno e simbólico, pero ao final centos de persoas saíron á rua en Pontevedra para cantar o Grándola Vila Morena. Dixo Xaime toxo que dado que hai ganas de cantar pola liberdade, despois deste ensaio fermosísimo no 2024 hai que facer algo máis grande. A agrupación Mais Cantos, que é un conxunto formado actualmente por máis de 40 voces, tamén interpretou outra serie de cancións tradicionais portuguesas antes do remate co tema ligado á revolución dos carabéis composta por Seca Afonso, Grándola Vila Morena, que fai referencia á fraternidade entre as persoas de Grándola no Alentexo, foi escollida polo movimento das Forzas Armadas para ser o sinal que puxese en marcha o levantamento militar contra o réxime portugués. Na madrugada do 25 de abril de 1974, a canción foi retransmitida na radio Renascença, a emisora católica portuguesa, e así daba comezo a revolución que derrocou o goberno sen derramamento de sangue. O tema é hoxe un símbolo da defensa da democracia en todo o mundo. O cravo ou carabel vermello tornouse tamén un símbolo indisolúvel da Revolución de abril do 74. Celeste Caeiro, que traballaba nun restaurante de Lisboa, transportaba pelas rúas un ramo de carabeiis brancos e vermellos nas mans. Un soldado pediulle un cigarro, mas ela só tiña flores e decidiu entón iniciar a distribución dos carabéis aos soldados que logo os colocaran nos canos das súas armas. Máis tarde, as floristas da baixa continuaran a replicar o xesto. Por esta razón, este día tamén ficou coñecido como a revolução dos cravos. Pasamos a outra cousa. O Teatro Principal de Santiago acolleu o pasado sábado a entrega de galardóns da oitava edición dos Premios Follas Novas do Libro Galego, organizados polas asociacións de escritores e escritoras, de editoras e de librarías. Foi unha gala na que as obras escritas por mulleres levaron os principais galardóns. Berta Dávila, Antio Paula Carvalheira, Ledicia Costas, Eva Mejuto, Daniela Fernández Ferrandez. E tamén as tres eh, asociacións entregaron cadan seus premios honoríficos a mexicana con raíces galegas Lidia Cacho, a edicións do Castro e a compostelá librería Númax. Pasando xa a outro tema, a adega Martín Codas inaugurou en Vigo unha exposición que recolle o traballo da artista americana Ruth Matilda Anderson e recupera algúns dos traxes que esta retratou nos anos 20. No 1904, o magnate Archer Milton Huntington funda a Hispanic Society of America que no 1924 enviaría a Galicia a fotógrafa Ruth Matilda Anderson Esta fixou dúas viaxes a Galicia unha entre o 7 de agosto de 1924 e o 28 de agosto de 1925 e outra Entre o 14 de novembro de 1925 e o 31 de maio de 1926 Chegou ao Porto de Vigo no mes de agosto Con libros sobre a historia e a cultura galegas Entre os que se atopaban lecturas de Murguía e de Rosalía de Castro De quen chegou a traducir e publicar unha selección de poemas en inglés Fui enviada para recopilar todo o material etnográfico de Galicia que estaba a punto de desaparecer e para que recollera con fotografías e contextos unha parte da historia de Galicia. Agora Bodegas Martín Kodax botou man do seu legado para facer unha pequena homenaxe á tradición e a nosa origen. E, ademais de usar as súas fotografías para ilustrar unha edición especial do seu albariño máis icónico, organizou unha exposición coa obra desta artista que pode ser visitada ata o 20 de junho na sede de a Fundación en Vigo. Na súa estadía de dous anos en Galicia, Anderson realizou máis de 5.000 fotografías. Son imaxes nas que as protagonistas son as redeiras de marín, as leiteiras de muros ou as mariscadoras de carril. Ademais de contemplar parte do legado fotográfico desta artista, na exposición pódense ver máis de 60 traxes típicos dos anos 20, que foron recreados por setes paldelas con teas antigas que trouxeron de países tan lonxanos como Lituania. Son os traxes como os que lucían a redeiras os que vestían as mariscadoras mentre fainaban na praia. Son as roupas das leiteiras e oleiras. Hai tamén fotos e traxes das romeirías é unha selección dos traxes de gala que as mulleres galegas usaban para casar ou para posar nos retratos. Pasamos a outra cousa, Coñecido como o poeta de Meder, nome da parroquia de Salvaterra de Miño que lleveu, que o viu nacer, e na que se refuxou na etapa final da súa vida ata que lle chegou a morte o pasado ben resanto aos 92 anos. Antonio Alonso Fontán sempre estivo moi vinculado a esa terra, omnipresente na súa obra. Confesaba el hai anos nunha entrevista, dicía: "Planto árbores, podo, coido as viñas, vexo como medran as uvas. Teño coa terra un vencello en sentido estricto". Foi un poeta social, dende as trincheiras Estivo nos inicios do partido galego do proletariado e de Galiza Zeibe E naquel se consideraba, sobre todo, un poeta do amor Foi autodidacta Na miña casa había azadóns, non libros, advertía Empapouse, Enchoupouse das grandes figuras da literatura galega Como Rosalía, Curros Otero Pedrayo e Conqueiro, Aurelio Aguirre Alonso Fontán recomendaba a todas as persoas que tivesen sempre un libro de poesía a man para ler polo menos un ou dous poemas o día a modo de terapia. O escritor Jesús Alonso Montero, bo amigo seu, definiu así a Antonio Alonso Fontán «singular personalidade humana e literária» a deste fontán Campesiño, fistor sui xéneris, bravo articulista de denuncia, vibrante recitador, home de ben, erudito local, quixote de moi diversas causas, eficaz epistológrafo, temible musa satírica e aínda máis. Nos seus artigos semanais foi lembrado por Alonso Montero e máis por Méndez Ferrín, Segundo Alonso Montero, era unha personalidade nas letras de Galicia verdadeiramente singular. Non era profesor nin xornalista de profesión e foi anos e anos labrador dos que sachan e sementan os modestos campos familiares. Mozo Novo, xa na cidade, en Vigo, axudou a súa nai, Sofía, dunha tenda de ultramarinos. Desempeñaría logo outros labores sempre do universo dos oficios, non das profesións, porque Antonio non tiña máis que estudos primarios que recordaba de cote con gratitude. Sosei de Antonio Alonso Fontán, que en anos despois con non desdeñables lecturas e relacións literarias, seguiu sendo, na prosa dos xornais e nos seus versos amatorios ou de protesta, o fistor limpo e puro de sempre. Sinala a Ferrín que o círculo dos seus achegados chamoulle Antón de Meder o que parecía compracelo. Do bombiño de Meder eu ben quixera beber, escribira en ocasión urbano lugris. Endexamais renunciou ao cuidado das videiras e a elaboración do viño e da caña propios. Abrazou a Antón a causa dun naturalismo social e nacionalista. A súa obra Apocalipse en Galicia constituíu a Biblia dun movimento de resistencia contra a instalación de fábricas de celulosa entre nós. Alonso Fontán tiña vocación de líder popular e foino nacionalista de esquerda por temperamento e razón centraba a atención no rodopío de Salvaterra do Miño Antón de Meder aparece como figura principal na fundación e mantemento dunha publicación crítica e ben escrita que levaba o título de abodo condado Impulsou a festa da poesía do condado, que felizmente continúa a celebrarse como a un facho no que Galicia e Portugal arden nunha mesma flama lírica. Remata Ferrín, cando Pondal escribiu os voces xenerosos, agoiraba persoas como Antón Alonso Fontán, hoxe convertido xa en memoria dos seus amigos e familia. Imos xa rematando. A canción de Grándola foi escrita e gravada en outubro de 1971, despois dunha visita á Sociedade Musical Fraternidade Operaria Grandolense de Grándola no Alentexo. A canción saiu no álbum Cantigas do Maio. A pesar de non ser inicialmente concebida como unha canción de protesta, a Grándola Vila Morena tornouse un símbolo da loita popular. Seca Afonso estreou a canción en Santiago de Compostela un 10 de maio de 1972. O primeiro sinal para o levantamento foi a canción E depois do adeus de Paulo de Carvalho, emitida polos emisores asociados de Lisboa como orden para que, Os, que os militares de Lisboa pre, se preparasen para avanzar. O segundo sinal tiña o obxectivo de dar luz verde aos militares participantes no golpe, principalmente os que estaban máis distantes de Lisboa, era o sinal fundamental. Numa primeira instancia foi escollida a canción «Veñan mais cinco» de Xosé Afonso, porén, cando xa arrematara o período de preparación, descubriuse que a canción estaba incluída na lista de músicas proibidas da Radio Renascença, a emisora católica, e non se podía pasar no programa límite da estación de radio, como fora planeado. Perante a necesidade de escoller unha canción que non estivese proibida, escolleuse a Grándola Vila Morena. A orden de operacións foi emendada e ás 24 horas 20 minutos do 25 de abril ouíuse a voz forte do locutor a recitar as, os cuatro primeiros versos. Grándola Vila Morena, terra de fraternidade, o povo é que máis ordena dentro de ti o cidade. Desde o inicio a canción tornouse no himno da revolución e voume despedir hoxe coa canción escollida no primeiro momento, veñan máis cinco, que teñan unha boa fin de semana. dá uma pinta, dá-lhe